Buenos días. Good spirits. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes Eri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Jaltin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe ty Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i gjithë Shqipëria. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit dështora. 7:05 minuta un jam Blendi këtu bashkë me Mishtemi. Çdo mëngjes vem ju benga e Hana në të prëmtetë, të sot është e prëmtetë qëllon. Yes. Kështu që muzikën e zgjidhin ju e parë punës. Mund të na shkruani, numri ton është 0692070222 dhe të zgjidhni muzikën që doni sot mëngjes. Ço bëhet? Mirë. Mimi, çogëdi. Mirë, do të them. A koma nuk ka shpër. Shumë më shumë do të ishte keni dashje. Apo apo jamur. Po varet. Ç'saj kështos aty? Po pish të shmorot në mëngjes, më thën drejtë. Çfarë, Olta? Do të pi shpiroj çaj të ngrohtë, apo e ngrohtë? Ka mirë, ka kafe. Ose një cigare. Jo. Tymit të ngrohtë. Nuk, s'e shfarë të hajë cigare në mëngjes, më thën drejtë. Po varet. Ja. Ja, ja, ja. Dër në çfazje. Varet. Jo, s'e kam pasur asnjëherë, është, nuk e di do don stomach më më të fortë, më të stabilizuar. Do stomach 20 vjeç. 20 vjeç do do fikur edhe hedhur për gjithmonë atë do, po. Ëh, si do të thëj këtë brasë gjérant. Kështu që, e, Nëse, gjerat, kusha... e, po. Ah, <laughs> mirë, mirë, mirë, mirë. Mbajmë mm. ndër kur e nisëm këtë emision, uh... po, shumë kohë më parë. Kohë kohë më parë. Bi nëndë vjetë më parë, vjet, edhe më ndojshmë toshmë dojnë një një inteligentë herë pasë herë. A, e kemi njësën në 2019? Në 2019, po, në muajnë të torë. Po, futërën në 2019, 10 vjetë. E di, e di. Por, po themë, po, po themë që, që, <laughs> përpishishmë shumë, shumë me materiale me gjëra, <laughs> me po. këtë unë se të shfarë. Vini të qëllonim sa më të infiltë tash, eh, tani Kui? pastroj, tani pastrojmë fytin. Çfarë domi? Çfarë, cverne... çfarë? Cverne... Cverne... Ku iku ajo pra? Po. E po nuk kuk, nuk e vlen. Ku kapuam, është. <laughs> <laughs> Morëm. Të tani për gjithë. Edhe, e, e, shi. e, e shikojnë që. Por jo, jo, është, është. Është knejti si gjithsesi, është. Që. Ekstu. Qëse është Java e Ës ja, fundit. fundit, po e fundit në familjen e vogël. Ka pa. një këmb, ka një këmb, një biçtë vogël. Në po, në javën në javën tjetër ky dhjetor. Vetëm një ditësh, kështu që. Në një, një, një, një, kër një ditësh është sën. Po mirë të quhet, çdo ditë quhet tjetër. Di çdo ditë bën një absolutisht. Është sikur mos bëje për shembull frymëzimin për ditën e sotme. Së mm. vetëm një ditësh e kam arsyesh kështu. Po edhe mund mos ta bëja. Jo. Po e kam zgjedhur, kështu që do ta bëj ta sot. Sigurisht. Ëh. Mba spak në klubin e mëqyesit zakonisht është koha tani që lojmë këngën e parë. Dhe ka bërë shinçë që ndoja ultimë son, ndryshë me meka e ka përzgjedhur, e ke përsyesh alini, as vezë ditë a thotash filmi. Ai keni ka 3 kompjuter as dikot marr. Santa Claus. Atë fal. Çikon sy, çikon sy, mos çikon ti, mos çikon ti, cilat shkonin pa parë. Kënga. Më gjensum ora, çish. Jo, jo, kënga në parë nuk e përzodha vërtet sot, po që e përzjen, e përzjen. Nuk e përzjella se e përzjellesh pa parë. Kështu. Çikon mua edhe klikon. E ke bërë, me klikoi çatjet. Po më qesh ditë me përzgjedhje muzikore. Ju mund ta fillojm këngën e parë me një këngë muzikore. Me një nga nga nga kush? Nga këngët e tuaja. E kanë ne të treta. Ose të tjera. I bieri. O jo, un kam këngë, s'është s'kam këngë, po po them. Edhe un kam një këngë ai grupi i ri. Për të pakëtëm për mua, pa. a, Kanadaja. nga Kanadaja 3 Days Grace 3 Days Grace, pa Po, i e do një 3 Days Grace altin Ja, e zovë altin Le, që gëmë se shë do e dani nga 3 Days Grace <laughs> Këtë po e le në surpriz për altin Shoko? Nuk është jo ja. I hate everything about you E luajtëm kërën e 2 dita, shë po e do Pa, pa, dhvita, pa. pa. Krucjua, A po luajtëm the mountain E luajtëm the mountain Me mënë po luajim do uh, mounting para 40. Kështu që luajm këalt, luajm uh, I hate everything about you. Mekte jam për të famshën këta. Nëse jeni të cilëve mm -hmm. mm -hmm. mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, sot me kërkesa muzikore sepse është e premte 069 2070 222 3 days grace But I have missed you yeah every Se keni ardhur në klubin e mjëgjesit Mjëgjes Ishte It's Grace I hate everything about you Sot është Dita premdezojnë zëtrin Ju kërkoni muzikën lua e luaj ma të Numëri është 069 27 222 22 Fjallin e kata një jeri Atërë, është preja që unë kam zhjetur për sot është nga Mahatma Gandhi Dhe është kjo Me mirës jelja Ti mund të trëndisës botën Ah, sa bugar Digidum, digidum <hëm>. është dhe vërdet Mm -hmm. I funksionoj këti si që vërdojnë funfar Në jo rrugaqëri Me arogant <laughs> <lëtë>. <laughs> A të dojë vazhdojë, Altin Ha, Altin, vazhdojë, ha <laughs> tini, E më kaqë, këto më njëftojnë <laughs> Në të se do të pyësim Cila është jala e viti 2018, Val Cila do të ishte? A... E 2018, është? Dialog <laughs> Dialog Abo meme <laughs> Meme, me në të hedhonë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 Më njëmë për ngriti e to Qise si Mirë më gjithë që të gjithëve Falemi në derit ieri Edhe njëherë nga Mahatma Gandhi zonja, zotri. Me Mirësielja Ti mund të të rëndisës shbotën Bravo Një grad në këto momente mm -hmm. Feels like minus një Dhe temperatura maksimale Do tjetë 14 grad për sot Nuk ka shanse që të pikojnë Feels like minus një Ja prako ti shuat Feels like nga anglisht ja ndihet sikur është -1 ato dolda. Ndijes gruash -1 në lëkurë seç bën një lloj për llogaritje, midis asaj që mat termometri dhe asaj që ndjen robi, të varet nga lagështira e ca, elemente të tjera që ndjen, kështu që feels like ui oltos është mm, like Teresa, mund të jetë edhe -3 po. Të ajo të duhet ty në fund fare. Feels like u Pasto sigurisht. Secili ka fillzu likeun e vet apo jo? Normal. Si e ke fillzu likeun sot tjerin? Minus 2. Ne. Okej. A të dëgjojmë një këngë tani? Ne kemi kohë apo jo? Po, ne kemi kohë. Ba ba, ne kemi kohë. Pastaj më bëse. Ne kemi kohë. Daktë fill pas fillzu like pas. Fit blogun do të do të që ky blogu feels like 2 minutes. Do kemi një kënë nga kush shaltin Mund të prezentojmë qëtani? Po pëse du të prezentojmë po, qëtani po, se guptoj? Po, po, po, kjusë e ka i din farës e qa kërgjusht do luej Po më dhe të gjeve kënë Po mirë, leta luej po, leta luej vetë, okej Ikëm, qa Jef, nga Aros Smith do edhe, nga Aros Smith do edhe nga Aros Smith do edhe Po, po, po, mirë që të vini në klubin e mëgjesit në valet dhe radios komtar e Klab FM është sa është të njeri 7.22 7.22 minuta mëgjesin mëgjesin mëgjesin qëtu jemi me lajme nga vendi dhe me lajme nga botas sot në klubin e mëgjesit dhe dhe me kuise e gjëra është edhe dita e fundit e maratonës po e vërte që po që ka në ardhur këtu nga plot Nga Alba Game, pas ka në ardhur mm -hmm. Lodra Janë puzzle-a i gjëra... Po... Shumë interesantë dhe duke, shumë fariminderit Erdhën shumë një rëzdje, disa Itakova, kur uh, isha duke dal nga, nga radio këtu Erdhën një qift, bashkë me një fëtmi të vogël, një qundë të vogël të mm -hmm. mrekulua, shumë një biondë, shumë simpatik uh, Kësh një si atë një qesat ma dhe fare dake ishin se alodra të reja, kishin takishin për pazar uh, për lodra të reja. Enkas. Sitë. Enkas. Edhe ishin njerëz uh, të mrekullueshëm dhe të thyesh. Pa parfumin 400 euro, do thosh ti, ç'është 400 euro? Po ç'në? Po e kupton? <laughs> Edhe të bëhet zemra mall që shikon se bujarija është është diçka që njerëzit e kanë pamërsisht gjithë gjërave. Kështu që faleminderit shumë ka Lundra e durada, nuk e di nëse do të mundi molta në një moment, tjetër. ti përmendim. Do t'i përmendim patjetër. Ë, uh, miqtan që na kanë na kanë mbështetur në këtë maraton të gjashtë të klubit. Është, është kënaqësi e veçantë. Si timbledos gjithë ato gjërat. Kështu që, që ne do të fillojmë edhe operacionin shpërndarje. Ë, të <laughs> shpejti. Në klubin e Mqjesit e di që deri ditën e fundit të vitit, po? Pa, dhe ditën e fundit e vidit Tani që është fundit e vidit që të gjithë bëhen listat Listat e nxarjeve kryesore, listat e personave, listat e... Uhuhu, Mometet kryesore, foto, reputimet e ture që nxarjeve kryesore Njerës i që u larguan këtë vit e tjera e tjera uh, uh. Si profesor ju zi dashur jeri, uh. Stephen Hawking Pa, e... Këngëtari fransezë qala as në voa E tjerë e tjerë njërës që U lërguan këtë vit Avicji Po pa po, lajën, pa, me këtë vit Apo Dolores Oryordan uh -huh. Nga Musika, kështu i që letë Zgjedhim njën këngët e tyre Së kam pasu një duet Se bashku se do të vinim ata Me i vëm njëri pës tjetër po, Se si po kemi plot Dikush të do shta <laughs> Du të amendojme që të Munda dy artistët janë lërguar në 2018 Në mund të kishtë e një Bashponim me së dyve këshoj Bërë një studi të diku Kënë që vetë promisës është nga The Cranberry Zonja Zotring Një përshëndezin fort në klubin e mqesit Ora 7 e 25 minuta Më mqes Më mqes i ri i Partinë Holta Jeshi bimë një shokë shoqë. Sot uh, kam bërë gjipën nga ana politike merrensa vendime. Se kanë asamblenë Partinë Socialiste pa po, që do të ndodhi gjatë orëve në vazhdimëri. Nuk i lënë për vizin tjetër. O? Jo. Më mirë është kam vështyrim ramash me këtë teori Natyre atë natë të banin. Sa e thua? Jo, jo qplasin të ta heqësh një herë. An, po është kjo pra. Hiqe laltë derën fund. E kupton? Mosë, ti mirë... për ngulë. Ding. Jo, kështu me ngulme metavast, kështu se s'ka se sa njëzim i pafundës. Ma të mirë pra. Më vjen një dhimbje e thellë. Më vjen një fund me dhimbje, siç thua, ha. Më vjen një dhimbje e thellë, s'ka as një dhimbje pafund. Astaj. Si e gjerdia di nëse e? Më vjen një dhimbje e thellë. Po, thellë. S'e mëson thjesht. Shke, Por, që të të shondet profesorët e qishia janë. Sujë Kjo është për të parë sepse do të ket mund të ket çfarë thon do të ket ndryshimin e qeverisë. Do ket hapi natyrisht. Hapi dhe çudi dhe mbulim mediatik sigurisht, A. edhe shumë njerëz që do të flasin për tavolina pastaj. Se është një sezon i ndezur, edhe pse festash, jo vetëm dritat. Çuçi shojm se çfarë do ndodhi në këtë. Keni ndonjë bast, vëmë ndonjë bast i thoni. Po, një zgjidhje. Ku shikojm për shembull. <laughs> edhe të hënën në datë 31, ne shikojm se se kush prej jush ka qenë i sakt. Zojën zotrinë, e hapim tani bastin, bastin. Edhe si funksionon është kështu. Hmm. Ju na shkruani emrin ai. Ky desul. A, atë e mëshinafulën këta. Le të, le të <clears throat> Soja Zotrimi është vënë në sezonin e pasteve. Politika në klubin e mëngjesit. Pyetja për ju është: Ku shikën sot? Nga qeveria Rama 2? Mund shkruani emrin e 1, e 2 apo e 3 ministrave në një mesazh, për shembull, në 0692070222. Filani pisteku dhe filma pisteku. Apo pisteku. <laughs> nëse jeni të sakt me një ministër fitoni dy bileta për sinemë Plex për të parë një tjetër film. Nëse jeni të... jo, shikoj me një ministër nuk fiton asgjë. Efarë okay, punëse që diet që do ikën ca ministra diet. Do mund të themi kushun edhe. Lirisht, kështu që jam. nëse jeni të sakt Maq, ju më dërgoni me një ministër, ju lutem. Rregulloa ndryshojmë. Me 2. <laughs> <regu dhe ndryshon. laughs> me 2 fitoni 2 bileta për ndësinë e Plex. Nëse keni 2 ministra të saktë, fitoni 2 bileta për ndësinë e Plex çift në kineman më të mirë në Shqipëri për të parë filmat më të fundit të prodhimeve të Hollywoodit, dhe ju e dini zonën se u trin se Hollywoodi bën filma. Jo shaka. Po bën edhe filma që janë plot me shaka. Nëse jeni të saktë me 3 ministra. Mhm. <laughs> Kujdesiri. Kujdesiri. Me, Me tre. Me tre ministra. Pa. Fitoni një orë nga mishta në tek. Rivaldi, Rivaldi watches. watches. Wow. Emri cilve do të thuet vetëm në në qiftet e njëherë. Rivaldi, Rivaldi, Rivaldi Watches. <laughs> Nëse fitojnë dhe gjejnë 4 Qëpër ndodhë? Rivaldi Watches Nëse... Edhe... Qëtë e shtërmë qëtë? Nëse gjejnë 4 ministra Dhe pa natural Në Emisionin pëllët <laughs> <laughs> Me njerë Të nesërme Nuk jemi mësutë Jo Pushim Një anërë Qështu që 069 27 222 069 27 222 Në qëkuar një prajë mërët e... 2, 3 apo 4 ministrave që mendonin se do të largohen nga detyra para se fundi i vitit të bjerë, ose si thon topi i topi i Times Square-it deri. Ne kemi gjithmonë një dalë deri. Nuk futemi asnjëherë ashtu që nuk dimë të dalim. Është topi i Times Square-it që bie për vitin e ri ti e di. Dhe mblidhen nga gjithë votat edhe për ta parë. Rënien e një topit. Sicher, nëse do të bien do dy neme, dy okay. tope, tre tope apo katër tope. Ne do të këndojmë do... live, tope, tope, papagalis. Oops. Do të do të do të gjejmë një një version më shqip të asaj. Papagalis. Papagalos. Më vdiollit. Estou okay. <laughs> bem, estou bem para o Carlos Ok, mira, chico, e aqui-me ma... E aqui-me, hmm, e aqui-me E aqui-me tem que Que hoje espetim-me <laughs> um, espetim-me E tra-te-te <laughs> Mërë mëgjesmi shte vini në klubin e mëgjesit Zonja e Zotrinju përshëndesi mirojmitit fantastike Unë jam blendit u bashkë në jeri Mërë mëgjesi Me altinin Mëgjesim Edhe me olëtën Mërë mëgjesim Zonë mëgjesmi Uve nga ora 7 tërri në rëndje Që bra? Ka Si shpothoshim pak më herët Zhvillime politike në ditën e sot me Zonja e Zotrinj Levizia studentore e këti djetori Si duket Këtë Edha një lloj shkundje, po. Po kam sa mendime se Lindita ikën. Lindita thon ë? Mm -hmm. Lindit po, një pjes. Mm. Na iemi De... me 2 dhe me 3 dhe me 4. Jo, jo, mirë, ndërto them. Ja, okay. Edhe kumbaroj gjithashtu. Ashtu. Si opsion. Se vetëm zonja Gjignuri. Gjignuri thon gjithashtu ë. Ëh. Mm -hmm. Dit mirë Bushhati. A, a. Uh. -huh. uh. Nice, pra, loja është e tillë se <laughs> po mundohemi sot pra që të gjejmë se kush ikën. Më basta, dhe nëse i binin kok për 2, për 3 apo për 4 ministra, kaç çmime? Po. Oh. Se sot është asambleja e PS-s, kështu që kaç çmime? Pra, dy bileta për në Cineplex nëse gjeni cilët 2 ministra largohen, nëse gjeni 3 ministra që largohen, dhjeni sakt me 3 emra, do të fitoni një orr, kemi thënë. Një orr dhe me 4 ministra pastaj do më duhet emisioni. Është e sigurt që do largohet dikush apo jo? Thonu, As të. gjithë sështë e sigur në Aha. të botë Ok, nështë do bëhet kurban në një Prendej, e këthujem në loj Jo, por... Por... Supëzoj se po... Pra... Do tjetë... A i ka marrë përgjësi Si kabinet, zotë i Rama Shë që kjo të anjim pridhe të reflektuat Vetëm po jo... Po hoqë i vetën, do me tëmë Sa do përgjëse Po dhe i dhe ishte, vetës, gjeja, a i vetës është Opësion niksë e gjëja Po jo... E të anjirë i sirës të ishtë Po <laughs> të an pyetje, po mendoj dhun. Sot pra Pemezo. është asamblea kombëtare e Partisë Socialiste. Dhe burime jonë zyrtare brenda Partisë Socialiste kanë pohuar që do të ketë ndryshime sot për gazetarët. Por nuk është saktësuar se çfarë, kush do të zvendësohet, largohet, sillet brenda. Është surprizë pra kjo. Ka ka disa gjëra pra, okay, mm -hmm. do i iki 1 2 3 i 4 Ti si është aldhini filanin e pistegut, por kush do të jenë pistegu dhe, dhe filani, po? Zvancojnë ktham. Eksakt. Ell ajo është lajm gjithashtu. Mhm. Mm Mund që njerëz të vinë uh, jashtë nga radhët e PS-s për, një për pa, ndorës, të marr nikarige për shkakun brenda qeverisë PS? Po ndoshta. Mund që në qeveri, domosë, sepse ka një gjë që, që u mësua nga protesta studentore. Kan përshtypjen. Mhm. Se do shta te përtëzën me agendat e tyre të përdiqme Kanë humbër ndo njëherë edhe realitetin, busullën Se ku janë njërzit Nërkoj që ke një ndjesit e mikrimit masiv, një loj, depresioni Po themi humbje shpresës, kriz besimit e mm -hmm. gjera do të bëhen më mirë Sta një atësion në korupcion Me gjithë portalet që janë mm -hmm. hapurë Me të gjitha, të, të gjitha. Sepse po lexoj këto portaleve dhe për studentët hapet një portal, tash mm. me këto portale. Hap një portal e mbyll një portal, domethënë, ç'a ishte më bashqëverisje, më platforma, më asnjë nga këto s'funksionon. Janë thjesht fasada. Kur vini sti tash duhet a di këtë gjë. Se me këto platforma të kujt diun se çfarë. Portalet. Tësmë hiç. Bën ka gjë vet. Janë kot. Ëm, çuçi. Do të shojmë pra se si do të si do të reflektojnë qerat pa që njerëzit i shohin qerat shumë ndryshe nga ç'mund t'i duken atij. Dhe se disa, dhe kjo është diçka e mirë si fillim të paktën. Nuk kanë ndonjë dashuri fare për qeverin. Po për tisa ministra ka një një ë një, neveri një, të jashtëzakonshme. Shihen si të korruptuar, ndër ndër, njerëz të besuar të Ramës. Të anfrët të ti politikisht, për i shuaj, por të urrujë shumë në publikë. Të urrujë shumë këshu Allah, si ata, ministat e berisesh, kërë që më bërë 8 vjetë më pushtet, do më thënë, kur këshën hedur njërës në ere, kur... Uh, kupton? Uh, këshu shumë, kjo pridët që sotë... Ose do t'i lërë këta që ka, po kam përshyme në që këta që ka, kjo është një, një rrugë e sigur drejtë... Uh, vajdes për Lesh këtë qeveris në kuptimin e e mirë të qethes së dërave. Po. Shkojmë në klubin e mjeshtit tani në pushim shumë të shkurtër në anën tjetër të thinit ka muzikë zonë zotrim të zgjedhur nga ju në 0692070222 sepse është e përbërte. Was like James Dean For sure You're so fresh to death And sick as kept cancer You were so pumped But I grew up on just like no Mëgjesit që të gjithve, mirës të keni ardhur në krybin e mëgjesit Unë jam blendit unë bashk me jeri Mëgjesit Altinin dhe mjësit. orten Mëgjesit Dëkoj që Cristiano Ronaldo dhe Mjë. Messi janë Se tu ashtë mpretrit e futbolit për sot Mbappeja Gjukohet se është nesërmja e futbolit Nukë të një nëse patë para janë ty ditë të qërkodon të një foto Kur Mbappe kështë të qënë no. E para të disa vjetëve Qështë qënë mm -hmm. akoma i vogël, akoma para adoleshentit tuaj. Po. Dhe luan te futboll kishin nje foto me Ronaldon. Ah, vërtet. Ku duhej ai qe i lumtur. Si dal me Ronaldon sot është. Do pasitull atë. Po. Kandidat ka shumë por njëri që sapo është shfaqur gjithashtu në horizon si një talent i arshëm është Karamoko. Karamoko? Po. Quet uh, Karamoko Kader Dembele Ka lindur në Londër nga prindur me origin nga bregu i fildisht Dhe tani është 15 vjeç Safo e ka marr uh, Celtic Glasgow mm. Dhe këj thonë uh, këta ekspertët e futbolit Po të shikosh jeri Êshtë <laughs> mbapeja i dieshëm Këj duhet dali të shikë një foto me mbapej A shusish mbapeja i kishtë me Ronaldo Në mënyrë që të lidhen në to Po Duhet të shikoni nëse ju përqenë futbolit duhet ta shikoni këtë të djarin, është, është fenomenal. Ka është për jë them? Karamoto. 15 vjeqë, o? Karamoko. Po, 15 vjeqë tani. Dhe është... është tani pjesë e ekipit të... Let's go! Zonja e Zotrinj, sot në klubin e mqezit muziken e zgjid në ju, pranda e mund në shkruani, sa her të doni dhe si të doni, ti të i këngërsh, do t'iluajmë për ju, Tin se charge rat. Radio Sunset Funk. Oh yeah. These boots are made for walking. Edjemtanina klubin Mjeset. Edhe kërkes. Pas lajmeve. Pas lajmeve po. Okay. D'accord. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirë se keni ardhur, që gjithmeshi se keni ardhur në klubin e Mëngjesit është 80 minuta në këtë moment. Unë jam Blendi, tu bashkë me Jeri, me Altinin Oltën, kemi bashkë me ne dhe Ertis Çepelaj, mirëmëngjes Ertis. Mirëmëngjes, faleminderit për ftohtjes, është shumë kënaqësi ti ësh në klubin e Fem. Është kënaqësi edhe për ne që të kemi këtu. Faleminderit ju. Ertisi vjen nga Federata Shqiptare e Futbollit, dëshior uh -huh. nga zyrtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ëh dhe ata kanë pse sa tregoni, pse ka ardhur sot këtu? <laughs> Atejer federata e pëlqevë shumë njësë më të tue që e në mbështet e shtresa në nevojë në prakë fesasht Dhe ne në një gjestë simbolik më dhe topa futbolit duham që të, të rindë apo fëmijë që janë në shtresa të marginalizuara Dhe gjitha me rad duham që ti mbështesim të afrem pran sportit Futbolit është një sport që je vetëm të, të, të zbukron nga na fiziket Po dhe të mëndësëron dhe e, ndërton shtresa Apo shëtjëri shumë të mirë për të ardhme mm. Se rëndësishme është që të kërëjmë brezat Të mirë për të ardhme Kjo pa, është port e shumë fa. edukua Shëtjë dhe njërzit Ne jafron i apin dhe topa futboli në, në shenjë simbolike Nuk është hera parë në fakt fedar dhe jo, futboli Tër her pas të të herë të dhe më thonë Pak të javë në fundit, kemi pasit reaktivitetet, ndryshme duke flun nga Shkodra, në Tiran, në Elbasan mm -hmm. Që kemi më bështetër shëqata apo grupimet të caktuarit të cjatë janë nevojt Jemi në gjendër pra në tyre për të më bështetër sa do pak Shumir, me këtë këtës Shumir, më të rego pak, pak, pak testa, për më thështë e ishi në Shkodra? Po Ku tjetër? kamë qenë në Shkodër, një aktivitet tjetër në Tiranë, edhe në Elbasan. Në fakt unë kam qenë i pranishëm vetëm në Elbasan, në Shkodër dhe në Elbasan kam qenë uh, kolegjë. Po kam qenë në aktivitete lidhur me me familjen në Nevojë dhe me festat të fundit vitit po them. Patiren tërë, është interesana në Nevojë dhe sigurisht do të federalesh gjithund pranë uh, në mënyra simbolike, sadopak për të mbështetur. Federata merr një përgjegjësi sociale, domethënë duke bërë pjesë së kësaj shoqërie dhe përherëse pranishme në këtë angazhime për të dhe një gjëra që që federata uh, mund të bëj mirë është si thua shëdukimi siçi e prekë pra edukimi i futbollit tek fëmijët ë uh, sepse sepse ka vlera po po sa më pishum edukuese, vlera sociale, vlera të lojës në ekip apo të punuarit në ekip që do duhet është një që të shi msim që pavarësisht nëse do të bësh futbollist apo injer në sport, dhe sport dhe. të ndërton një frymë edukuese aty për çdo hap më te domethën jam më i prirur mbashpunosh kryos është një ekip. Dhe dhe e di që ka nismë vazhdimisht të Federatës lidhur me këtë. Me futbollin të fëmijëve organizime të kampionateve gjërave. Po po pa diskutim domethën është një organizim i Merfillt. Uh, po ashtu kemi një uh, një impendim që ka filluar paktën vitin e fundit i quhet projekti Grow është e vërtetë në, në të gjithë domethënë të gjithë Shqipëri projekti Grow në anglisht pra rritu po po edhe prej më tepër fëmijë që janë në moshat është shkollë fillore, kështu që ky prej sa sa vjen edhe zhvillohet, shtohen shkolla të pranë. Ço ç'bën konkretisht? Më trego pak. Konkretisht ne kemi një përgjejë për zyrtaranale. Federata siç ështëë ndarë në 6 zyrtaranale, sikurse mund të di Shëmica, endeks vetë mm -hmm. sporta v futbollit. Për çdo mm -hmm. zyrtaranale federata ka nga një përgjejë për Gron, që do thotë, okay. krahas zyrtarët e saj në atë rreth përkatës, apo qytetet përkatëse kanë një, për ka një përgjejë për Gron i cili ë uh, merr nëpër vatin logjistikë topa e futbollit e lekët apo do çdo çdo gjë tjetër që ka të bëjë me infrastrukturën për të zhvilluar një or futbolli, si mm -hmm. do thot, që nga përgatitja fizike, nxënëma ditët e tapa me radhë. Antëp është një frymë edukuese, mm -hmm. është një kulturë që vjen nga Europa, që vjen nga UEFA dhe është implementuar në Shqipëri. Kjo falë nismes të FSHF-s në bashkëpunim me Ministrin për Katër, Ministrin Arsimi. Ço bëhet me me shkollat atje? Po po. Pra, sepse po themim se, okay, shumë mirë pra, pra me me shkollat garantohet or futbolli. E shënojmë me me, me mjetet e duhura për të qenë baza. Të mbetet gjithmonë edukimi i familjes sigurisht a është sporti futbolli në dukur qenë se sporti më masiv në mm. vendin tonë më i dashur për ditën e gjithë botën në fund të drejtë pa diskut Un falenderoj shumë uh, sot në mëngjes artist për uh, përkon thënë për bujarin që Federata ka treguar çdo uh, herë dhe mbështetjen vit mbas viti dhe komplimenta për punën që bëni me fëmijët për uh, për edukimin e futbollit si si pjesë e rëndësishme. Atëherë do ju falenderoj shumë për këtë nismë që keni marrë. Ju jo uroj gëzuar jo vetëm juve, por edhe gjithë tyre fëmijëve që atë cilat e, e kanë pamundur uh, të të festojnë normalisht dhe ne mundomë sa do pak të gjindemi pranë. Art 2019 sa më mbar për gjithë shqiptarët dhe për futbol dhe bëhem përseja. Dhe sa më shumë kënje. Falem dirit, falem dirit. Erdis Cepela i zonja e zotrinjë, njërin nga zyrtarët e Federatës Shqiptarët Futbolit që sot në mëgjesë sotën topa për fëmijët në kushte të fështira ekonomike në mënyrë dhe ata të kenë mundësir për të kluajt të futbol. Shkojmë bas pak, këtë e misurish, është 8.15. Festojmë të gjithë së bashku 8 vite Pierker de Hompë. Dhurata dhe promocione pa fund për të gjitë Duke filluar nga 10-10 ori Për gjdo blerje do të përfitoni dhurat 50% të bleres Oferte pa dëgjuar më parë në Piercar The Home Kompletonisht të pituaja me tapetet, rugicat, setet e koltucheve Dusheket dhe aksesorët e gjumit me të shmime si kur më parë Gjithë tka që ju pëlqen me një blerje të vetme Vetëm në Piercar The Home Gjdo dit në të rrezëm të uaj, për një jet më të shëndechme, përjetoj me ju qastet të paharueshme. Faleminderit që shëndroni gjithmonë në besnik, olim, i uron, dhe zuar festat, sepse ne kujdesemi për ju. Këtë fund vit, ju ofroj mundësin që ta përshtas një kredim si pas formës që dëshironi, të zgjit një këste dhe afatet si pas nevojave tuaja, për të jetuar më të qetë dhe për të shijuar në maksimum atmosferën e këti fund viti. Raif Eisen Bank, fitoni që u vajzës suaj të dashur i dhuroni një varg se ajo më njëherë do t'i ja tregoj nënës, babait, gjyshes, shoqes, Instagramit, Facebookut dhe që jete knachur, të jete kënaqur duhet ta pëlqejnë të gjithë e pamund Êshtë e mundur Gikondi Watches and Jewelry Në përmjet ekskluzivitetit dhe markave më të njohura Shopar, Hublo, Tagajer, Longin, Raymond Whale, Mont Blanc, Dupont, Pome Lato, Pasquale Bruni, Salvini, Kimento, Baraka, Zankan Ka të garantuar suksesin Argendari Gikondi, Tek Boulevardi, Zogu Ipar, The Aeroport Në titë të bukura të fund vitit për mborim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 Si një dhurat në qast për familjen të uaj Gëzuar festat Unionet Western Union Festat kanë përritur në Pierre Kardë Me shumë ullje dhe dhurata për ju 30, 20, deri në 50% ullje në të gjithë artikuit e koneksionit të timrit Përfitoni tani gjupat, paltot, gjaketa dhe kostumet Me qmime fantastike Bëjni dhuratat e fund vetit vetëm në Pierre Kardë Ju me presim në Ring Center, City Park dhe Tech What? <laughs> to take it so hard now and you're making it so bad that's to be the thing i love and the times we had every baby and don't real cry tonight no you real cry tonight Mirë më gjësit, mirë më gjësit që të gjithëm ishte këni artur në Club FM Mirë më gjësit Të edhe njështë të dy minuta, altini ka një censurë e cila është më bartur nga sa ditë më parë Dhe mbetë të den dhe ajo që ishte e fortë dhe pa prerë, zotërin E të gjëheni pak Janë thjeshtë dy halka në zëngjirin e gjatë të p*** që përshkojnë luginëm Të kështjelave Ja Epse ja Sapse thamësh fenomenat. Po fenomen natyror kurse kështu nuk ka përmbajtje njërsa. ujore. Çfarë më? Ujore. Ujore, se ishta të hyje tani. Çfarë shumë du, ujore, ujore lark, sensin lark, pra që përjashtojnë lumen, detet, përrenc, çdo gjë. Mos ia fut kot. Mm. Mos ia fut kot plako, mos ia fut. Food... Unë jam duke kënduar gjithë kozmos, çfarë kok më morën? Vazhdoni. Të... Po po. Cenzura sonë sotrin, cenzura. Jan thjesht dy holka në zinxhirin e gjatë që përshkojnë luginën. 069 207222 dërgoni mesazh juaj e duaja pa haruar të shkruani emrin për çmfituesi i këtyre dhuratave një kuponi nga zepa natyral një kana filtruese nga ecosoft një orë nga rivaldi watches dhe dy bileta për nosin e plexi fjalën e ka ajeri staj edhe një kontroll të plot mjekësor nga spitali bravo, bravo. Wow. Da, da, pa pritur ti jo pa olta bravo çfarë jeti olta njerie apo vo... gjen babajtë çfarë çam këto këto fundit baba po, e gjyshia e vitit të Njëri, a ri njerë i ri Në njësa, dhe mm -hmm. të kësor njërës, itës mm -hmm. festin Ja u e keni, jërin ton A tërë, më po shikoj historien e një dialin nëndë vjetës është nga Gjermania Nga një qytet uh, që quetë Zetelj I cili, ditën e kryshlinjeve, sepse duke që nëse të gjithë ndajnë dhurata në të periullë A i ka pritur me padurim, deri në momenti që është zhuar nga gjumit Dhe ka shkuar posh bredit për të hapur dhuratat që baba gjyshte si pas ti I kishte lën aty për të I ka hapur që të gjitha, por m, u, u mërzit shumë Sepse nuk ishte asë njëra prityra jo që a i kishte Mos. shkuajtur në letër të paktun Apo a, atë që a i dëshirën të dhe duke qenë se ka qenë i mërzitur ka marr policin telefon dhe i ka shankuar policisë duke thonë që babagjyshi nuk është treguar i mirë me mua ose pse nuk ka asnjë dhuratë nga ato që unë kisha kërkuar. Në këtë moment policia ka shkuar në shtëpinë e djalit vogël 9 vjeç dhe uh, janë bërë pjesë e lojës, po po, po e vënë thoni se ato pjesë. Uh, sepse kanë hapur uh, dhuratat së bashku kanë filluar të kontrollojnë dhuratat bashkë me fëmijën kanë parë edhe letrën që ai kishte shkruar babajgjyshit dhe kanë thënë ok ti ke shumë të drejtë babajgjyshi është treguar i keq këtë vit po mos mos u mërzit sepse vitin tjetër ai ndoshta do të jetë më mirë se këtë vit do të thonë kanë filluar të ata të jenë pjesë e një loje vetëm për të qetësuar apo për të larguar mërzitjen djalit vogël 9 vjeçar e e kanë gatruar mirësin e kan thonë ë më ato të një fëmie tjetër, kështu që shkruaj edhe njëherë se ndoshta realizohet më vonë. Kemë ndalë një anagram në klubin e miqësisë zonjes Zotrin. Anagrama në klubin e miqësisë. Na gjej bash. A marë part? A marë part? A marë part? A mare part. part A, A oh, okay. mare part A patto no fa Me t'ho <coughs> metto, ok A mare tart A mare part A mare part E chi sa no fat ieri Traperama Traperama, <laughs> Traperama. <laughs> E c'è che questo è interessante c'ho është njëjtë që është në kuadrin <laughs> ka e mbregjes. A marë part Traperama, po s'e thash do ta ke shkuptojmë. Do thonë nga bër Kastile, ju betojm nuk doja që të. Ja mirë bëre që ndraga. S'e thash, bërë derisa ishte ai qëllimi im se dua jap njerëzve si shkas. Po se ishte Trap e Rama, edhe mund të <laughs> kupton. Sa edhe mund të <laughs> mund të edhe të gërmëzoj, e dilte shumë keq pasaj. Kështu që është A marë part. Okej. 062927222 Dërgonë me sashtë të uaj e pahëruar të u shkone dhe emërin për qëmë fituarisë Ose traperama, as... po të doni, s'ka problem Këshu që është përtu sidur anagrama 062927222 Qëar do të fitojmë në olë ta, nëse vjeni pari me përgjien në zak të kush? Po, le t'japim një kontrol të plot me kësua në hospitali amerikanë Ok, shumë Dhe, dhe me orimin që të daljë sa më mirë Po, t'jë të <Për tjetu> shqipon <të> Shto Ok? Ok Amare part është ta në grama jeri të sfidoj Shje se mos e qenë Për e shanë Tanë i është tete 26 minuta Zonja Zotrin do të gjëjë muzikë në klubën e mqesit Ka kërkesa muzikore se pësë është e premë Dhe muzikën e zhjetë një, një në 069 27 222 22. Kjo është për inën Ina Thunder Cloud Shkansia Shjoj a person is say 100.4 Mirëmëngjes që gjithë bamirësi keni ardhur në klubin e ngjësit është 8:33 minuta. Mirëmëngjes. Good morning. Vajdi 8:33 minuta. Njëra ndër dietat më efektive, siç i kanë quajtur të vitit 2018 ka qenë edhe kjo që quhet dieta keto ose keto. Eksistojnë për këtë dieri? Jo. Ja. Keto diet është dieta e, e fortë me të drejtën e si emër, por pa e ditur se si është vetë. Është ashtu se di tamam se si është me të drejtën, por kjo ka qenë njëra nga qërat që u është dhënë më shumë vëmendje në mm -hmm. këtë sferëën si si pa, e dietave mm -hmm. që çdo vit, siç e dini janë ndësimot këto. Por ishte ajo dukani famsh dukani para sa e don beach diet, s'ka që më yemi beach diet apo di nuk e di çfarë. Por kjo kito është është një dajnë në koncept kam përshqipin edhe si Atkins diet Në një farmë njëra mm -hmm. Kuti fokusohë uh, është duke ngrën Vetëm Njësë sa sigjër është duke eliminuar Në karboidrantet totalisht mm -hmm. Bukën në rizin gjithë shkante kësa e nature Dhe ka vetëm uh, Përbërën si zarzavante dhe mishi mm -hmm. Edhe bulmetra kam përshqipin mm -hmm. Por mbitë gjitha këto dhe, dhe Sigurisht uh, peshku dhe dhe gjoks i qullit. Ka shumë qes avokatët këta. M'fal avokatët. Avokatët. <laughs> po avokatët, avokatët i kanë qesh shumë. Natat. Dhe çfarë ndodh është që që trupi hyn në një proces që quhet ketoz, ose ketosis, siç e thon në anglisht. Dhe kjo ka mushimin se i jep edhe emrin keto dietës. Mhm. Ku ti konsumon në vend karbohidrateve si formë energjie, yndyrë. Mhm ra yndyra bëhet karburanti i trupit tënd. Dhe kur yndyra bëhet karburant i trupit, sepse nëse ja privon vetes karbohidratet, Ske trupi zakonisht i përdor ato si karburant, pra nëse ti i privon por ndërkohë ha gjëra të tjera. Ha gjëra të tjera, pra vetëm diheshin gopur dhe shtyn dhe ikën dita, dhe ikën dita tjetër, dhe ikën dita tjetër, dhe ikën dita tjetër, por karburant s'ka hiç. Nuk. Atëherë trupi ndron karburant. Bërnë atë që mundet dhe Të gjithjane Konsumon i ndyrë në vënd që të konsumon i karboidrate Dhe gjithë kohës pasaj duke Tretur Sa nga joj që ha Sa nga pjesa joj që ke I prodhoka ketonet i prodhoka mëlqia Si pas kse gjithë që për detojën Po Formohen nga mëlqia Dhe acidet të ndyrore të saj Dhe përdoren pasaj nga indet e trupit Moskut mm -hmm. dhe trurit mm -hmm. Shusha Kjo ka sjellur nga tatë. Nëse ka dikush prej jush eksperience me këtë, që e ka provuar dhe i ka pëlqyer, na shkruani në 069 20 70 22. A funksionon kjo dieta keto? Është një orsi ndër më të mirat dhe më të popularizuara të vitit 2018. Jam shumë i kurioz aty. Ora, kush ishte? Mm Helly -hmm. Berry. Ah. Apo. Chicago Helen 05 ka parberin. E që përten Halle Berry është E qaj thua ja, Super Ajo ishte në, në këto Mirë që ka edhe diçka Që zakonishtë dietat gjithmon duhet të shqëron më ushtërme fizike Se nuk funcjënon vë të më dheje që Ti mban për një farko e dietan dhe përstejt ja, ja, ja, po, që gjo Jo, jo, ajo është kot Po s'pate një ndryshim të stilit e tesës është Kuptat është kot Dhe ka dhe një që tjetër jeri Që nuk duhet tjetë së të munduas Po duhet vi gradualisht ndaju, në nëse e di. Duhet ja vi gradualisht, duhet uh, në një formë apo në një tjetër duhet. E ke parasysh? Po çese është kaq e rënd për ty që do të ndryshosh nga një njerëj që pidon han ti pi alkool del von fle pak apo fle deri në orën 12, që s'ke fare stin jetese që ka lidhje me aktivitetin fizik. Koti mm. çe. Nuk mund të bash në një muaj tash një zonë dhe në tuta të reja dhe atlete dhe gjëra dhe do tjetë më e pranushme për ty, do tjetë më nga dalët, më transitore se pasaj, zjatë vetëm një muaj dhe duke zikur përplasësh me i murë bum, dhe se të ndodhë më të fejtë ne do këtëm i mbas fan krybin e mqesit, me të tjera, zohen zotri një përshëndesim, 8.38 minuta në këto momente, klab e fan Come on, baby, don't y'all make me Dhe, mm -hmm. zënë sotrin, kemi një anagram këtun, mjësit, mm -hmm. në kryben e mqesit. Për ti dhe në sotme. Të është amare part. Amare part. Nëse zhjithni, një një olë të ka dhënë një dhurat, dhurat është... Një kontroli plot mjekësor nga spitali amerikan. Një kontroli plot mjekësor nga, mm -hmm. kontrol nga spitali amerikan. Amare mm -hmm. part. Shihën i pra. E le zeshë, shë? Shë, shë, shë. Nuk e di nëse e zgjidhën dot, po besoj se do ta zgjidhin. Besoj se do. Dhe di kush do di kush do ta fitojë këtë. Po shkojë një nga listat që BBC ka bërë të 100 filmave të huaj për, ose më saktë, ata i quajnë foreign mm -hmm. language films. Mhm. Mm pra filma në gjuhë të huaj, nëse ti je një anglishtfolës. Mhm. Mm Sepse këto mund të jenë nga kome të ndryshme, dhe kanë bërë pra me kritikat e tyre një listë e cila është boll e gjatë. -të do të thotë parë nga uh, vendi 100 deri në vendin e parë Landscape in the Mist është titulli anglisht i uh, këtij filmi, që është i 100-ti list, pra. mm -hmm. so, në listë pra. Mhm. Se thua se peisazhi në mist është ajo që vraçish grui në një ujëvar për shembull, krijon atë uh, ato Mhm. situatën në ship. Ëh. A do të ishin, sima, si një, si një, si një mjegull gati, bashuaj <të> që që vërtiten mm -hmm. në ajër. Kjo është e vitin 1988 nga Angelopulos Theo Angelopulos mm -hmm. E më radhe, më radhe, më radhe Së pojë zëtë që të gjithë vitet, po po ju ledzoj Për uh, 15 filmat më të mirë E, 15 në po To janë të huaj. nga të gjithë të Nga në... gjithë bota Ja, edhe në të gjitha vitet Vite ndryshme Po po janë në janë të totalisht vitet okay. ndryshme A të herë Vëndi pesmër Ose për një një zetë është okay. pasë qyra e Andrej Tarkovskit mm. Kështë film i vitit 1974 Pasë qyra e Andrej Tarkovskit Si pas kritikve të BBC është film i një zetë Mëj mirë i Huaj pra Ose jo anglisht Betenja për Algjerin është Një film nga Gillo Ponte Corvo Apo Gillo Ponte Corvo I vitit 1966 Pa mm -hmm. Një qytet i trishtimit Nga Hoxiao Hsien I viti 1989 Në ban vendin e tete mëdhjet Një qytet i trishtimit a City of Sadness Aguer Zemrimi Zotave mm -hmm. Nga Werner Herzog është një firmi shtatë vjetet e dushit Në ban vendin e shtatë mëdhjet Metropolis i Fritz Lang I viti 1927 oh. Këthejmi mbraban koha është vendin e wow. gjashë mëdhjet Pather Panchali është një film nga Satyajit Ray i vitit 1955, që do të thotë indian, kam përsëritur. Pas ai një film shumë i vërtetë që sel M. Fritz Lang është sërish me një film të vitit 1931. Në vendin 13 M, fshi që është film vetëm gjerman M. Vetëm M. Po, e komunë kam parë këtë film mirë, është. Në vërtetë? Film Paz. Mhm. Mm po është shumë interesant. Farewell to My Concubine, nga Chen Kerg, është në vendin e 12. Breathless, e Jean-Luc Godard, në vendin e 11. La Dolce Vita, e Fellinit, është në vendin uh, e 10. Mm -hmm. In the Mood for Love, nga Wong Kawai, e vitit 2000, është në vendin e 9. The 400 Blows, nga François Truffaut, në vendin e 8. Otto Emezzo, e Frederico Fellinit, Felini në vendin mm -hmm. e 7. Fellinit, në vendin e 7. Persona nga Ingmar Bergman është në vendin e 6-të, është filmi i vitit 66. Mm -hmm. The Rules of the Game, The Rules of the Game, Rregullat e lojës, pra nga Jean Renoir, është i vitit 1939. Rashomon uh, nga, nga Kurosawa, Kurosawa mm -hmm. është në vendin e 4-të. Tokyo Story nga Ozu është në vendin e 3-të. Hajdutët e biçikletave mm -hmm. nga Vittorio De Sica mban vendin e 2-të sipas BBC-s. Në fund not meer, jo anglisht. Ky filmi i 1948-së dhe Shtat Samurai nga Akira Kurosawa. Kurosawa është vendi i parë. Shtat Super. Samurai, filmi i vitit 1954. Kështu që, që nëse nuk keni shumë kohë, shikoni Shtat Samurai. Atë e ndyrni. Jo, edhe filmi Persona i Bergmanit është shumë i mirë. Ka mshirë që disa filma kanë uh, Filmi më për shembull i yeri, unë e të të gam, kam. Par. E kam pasur, unë e kam pasur uh, apo s'mogu të dal. Nga pas rrugës shkoll. Ëh. Këm... Mm. Dhe kështu sigይም detyruar. Ëh. Mm -hmm. Por çfarë uh, studioja aty ishte teknika që bënte Fritz Lang. Sepse ky është i pari, bëhet fjal për një burr, i cili rëmben e para është një film bardhëzi, siç e thash, i film pa dialogje, normalisht. Mm -hmm. Ëh, uh, por ka muzikë, ka tingull, ka tingull dhe dhe ëh um, kërcmen fëmijët. Është njëri që rëmben fëmijë, por ne nuk e shikojmë asnjëherë se kush ky është. Dhe kjo është një teknikë që Lang po eksploron atë kohë. Ëh. Mm -hmm. Dhe gjithmonë në digjohet nga pyrë gëndë Sajrë që aja frohet Rëmbye, si pra në digjëm atër që fishkëllen Edhe në edhim që da një do të rëmbet një fmi Dhe nuk e shikojmë as njëherë rastin e, e rëmbimit Por nëse një qunjë vogër pëlluan të me një top Në digjëm fishkëllimin e këti shojmë hien ndoshta Dhe pas e shojmë topin që kam betur vetëm mm. Në fushën e lojës e fmian që sështë më Dhe ky përdorëtar tekto teknika ku me mungesën t -t e ti mund të mund të shprehte pra. Pra në këto forma dhe se si se si tingulli ishte era e parë, se si tingulli për dorë, për t'i thënë shikuesit, për t'i dhënë shikuesin një sinjal. Pra, ne e kuptuam kur kishte fishkëllim, kishte rrëmbim dhe e kështu me radhë. Po ato ishin interesant. Ne ky është i 1931. I vitit 1931, kështu që natkohë ishin gjëra fort reale. Kthehemi mbas pak në klubin e Mqyesit është atë marrni kuftin vetëm në Neptun, si asnjë fund tjetër me ofertë shpërthyese dhe dhurata pafund. Festoni me ne me ulje deri në 55%. Merrni televizor Samsung 50 inch Ultra HD Smart 57990 lekë me çmimin më të lirë të garantuar. Lavatrisë Beko 8 kg A3+ me një super dhurat fshes Beko Falas 39990 lekë. Periton imagjinë këtyre festave deri në 31 dhjetor. Neptun në tjendaj detajeve, ekspert për materialet, kërkimet të përjeqme, rrëthësilit. Në Itali veshjet janë nartë, gjithashtu dhe gjumi. Të gjithë dyshe këtë Maniflex, ka në përbëri elemente arti, të gjallë dhe të përshtatshëm për format e trupin të uaj, që garantoj një gjumë të rehatshëm, ashtu si robat e qepura, për trupin të uaj. Ma një fleks Gjumi është kënaqësia me ma madhe në jetë Tani, për gjdo plerje të dyshekut ma një fleks Përvequrjeve përfitoni edhe dhurata Në të gjitha dyqane dhe shouru me tona Fëmi, këto vit nuk ka dhurata Baba gjyshi i ka bërleko të rushe kumbula ho, ho, ho, ho, ho. Jo betëm rush, kumbula Kamare dhe lajthi, bajame Stika, kaj si? Por jo fruta të thata çfarë do? E di, e di, ti gjithmonë sjell si fruta të thata Palma me paketimin e sheftë të aluminit që garanton cilësinë dhe freskinë, si ato që kishim vitin e kaluar. Gëzuar festat me fruta të thata Palma. <të> <të> Sa vonë paskajkuar? Mos harro të vësh rripin. Po lëre se pak rrokemi, e kam edhe me bezdi. Nuk ka asnjë arsye për të mos vënë rripin e sigurisë që të vlej më shumë se sa jeta jote. Çdo muaj në Shqipëri rreth 22 persona humbin jetën si pasojë si e aksidenteve rrugore. Gazsjellsi Trans Adriatik ju fton të vendosni rripin e sigurisë, të respektoni sinjalistikën rrugore dhe të mos e drejtoni automjetin kur keni konsumuar alkol. Ndihmo edhe ti për sigurinë rrugore. Mirëmjesit, juve mirë se keni ardhur në klubin e Mqhesisit. 98 minuta në këtë moment, un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmjesit, Jeri. E j Blendi. Si jeti? Mirë. Si je? Ja, më vishni sot. Gjithashtu. Sot jemi kombinuar që të tre këtu. Gjithashtu. Holta, si, Ollëta, me i veçanti, Ollëta, si me i veçanti, më i veçantë kuptohet. Holta, si më i veçantë ndër ne. Si i veçanta. E mira, mira. Në fakt në fakt tell tell tel, që gjëra që s'i tregoj dot vishni. Faleminderit. A, po, kemi kombinuar për kam edhe onta gjëra të brëndshme vishnia. Do të thoshë njëherë. Epo, i pe, e... Po, jo, s'pash, ja. Jo, realisht, të ashtështë, ti mund të thua, është të përgjën nga ta dimneve që... Jo, jo, thjeshtë, unë un, pohova, pohova. Po jo, në e trekoj që ta temi dhe ne në një kësho. Kapi A, dhe një më njërë për ta. ta. Uh, Ajde, olëta. Uh, ja, shiko, shiko, shiko. Olëta. Oh, Nuk të në qëllëta. <laughs> vishnje, vishnje, pra... thellë, madje. Ato një koma. Ja dhe një herë. Wow. Veshje veshje e pata al bojafare, mund të përmbahesholta. <laughs> Oke, kaç, mjaft tregov. Nuk e sej <sholta. laughs> okay, se si ky imi, si Golfi. Oke. Okay, Shumë mirë. Ë, uh, e kemi <laughs> Nuk e din se e pata juve, kishte një nga këto çaj. Po? Në këto fotot uh, përqeshu, që që në për qeshur që qarkollon nëpër grupe WhatsAppi, mm -hmm. nuk e di nëpër miq mm -hmm. e shok. Po po. Aja u... më dërgoj një foto? Pa, më dërgoj një foto me së tjena, e thosht mm -hmm, e t'i kush. Panë. <laughs> Dashur, rësuposoj. Normal. E përja, e kisht e njësor. E kisht e njësor. E më pukur. E dhe e kisht qërë një palë së tjena të palosura dhe brënda pasaport. Pasaport. Foto, <laughs> të tyre, fotoja saje pasaporsë. E përën të komendash, me të që qërë një foto të të ndërë me së tjena. U shkriva ti. Shtisht e interpret Anagramës për ditën e zotme në klubin e mëgjesit mm -hmm. Anagramën zonja e zotrinë ishte Parametra Parametra Bravo tete, tete, në, original? Tete, tete, në original Ishte amare part Amare part Amare part Që do më dhe në parametra Dhe është igli fitu e si një kontrolit të plot mjekësor nga spitali amerikan Bravo, të lundë Shumë, shumë mirë për iglin mm. Për qenë kjo Dërgo të censura mbedhet një shkëmb granidi zonja e zotrinë Një shkëmb granidi Dijoni parle. Jan thjesht dy halka në zinxhirin e gjatë që përshkojn luginën. Të degëzimeve? Jo. Ja. Të maleve? Jo. No. Jo, pra zonja e sotrinj, jo. No, no, no. 0692070222, 0692070222. Pra. Kërkojn këto fenomene të shkëmbimit Valtini? Jo, por jemi afër. Pra, jemi afër. <laughs> jo, është fort aty, është fort të gurve. Jo. Ja. Jo. jo. Jo. For the classes. Perëndve? Jo. Godrave? Jo, zinxhiri ushimor. Jo, Alta. Mira Elgini, do tornadove. Jo. Ku ikan mendja. Pra, është një Kudese, fenomen natyror. Altini e dha ndihmën. Dhe Altini po thotë se nuk ka një të tillë. Edhem se fenomeni natyror do të ishte mmm, është një gjaj shumë në limit ndohet të limituara. Si po të, jo, shiko, okay. Shiko, se fenomenet natyrore, fenomenet natyrore të rëniesh i shiut, po kjo është diçka. Jo, pra se i si kemi zonë dimat. Si Monument natyror ndoshta. Nuk ka lidhje me ujin sa. Ja. Po, ja. Mirë, pra, mirë, po. Do të thotë diçka që kalon, pa. por diçka që që është më stabil, pra. Mhm. Mm Siç është një kodër apo një mal. Po. Mhm. Dhe kur ka një zinxhir me male, ne i quajmë vargmal, mund të ishin vargmale që përshkojnë, po thashë s'ka kuptim të përshkojnë luginën se lugina vetë është e formuar nga një mal, po, nëse. <laughs> do të them linë në shpërse malit më shumë se sa malit mund të ishim pse nuk i ke. Ti nuk e kishe mendjen, Altini jo e dhanë mend, kështu që kush e ka ku do të ka ndimin, është shumë e thjeshtë. Do të fitoj një kamion me dhurata. Amam, zbej shumë. Një kamion me dhurata zonën e Sotrin në klubin e mëqyesit. Nuk është të shpëllava. Jo, ja. nuk është të shkrepava. Qarë fenomenin në tërë orëshkë? Janë thjesht dy halka në zhëngjirin e gjatë Që përshkojnë luginën 0669 2070222 Censurë në vitit <gjohet> Kjo me të vërtetë që është censurë a vitit Okej okay. Dhe, dhe bënë dhe... Jo, <gjohet> dhe, dhe është censurë a e 133 Wow është vërtet? A opëse <gjohet> keme në numërën të jitha Më në numërën Bërë dë tinës Dërgoj që ti edhe numrin 133, uh, un kisha një lajm nga Azia, 127 vulkanë aktive. Uau. Mm -hmm. Janë në fazë shpërthimi. Shpërsin. Shpërthime në Indonezi ieri, Mhm. Janë në, duke ngritur nivelin e rrezikut ndër më të lartët që ka ekzistuar ndonjëherë për Anak Krakata o si që quet kjy vulkan sepse këto se mm -hmm. të ashirë i vulkanit dhe të të mratë që janë bërë pjese shpërtimit atje në këtë arqipelag janë duke e këthyër të gjithi në një unaz zjari në pashësor, si që kanë quajtur një unaz zjari prej 20.000 km që zjadhet nga Zelanda ere dhe në Papua, Njugini, Indonezi, Filipine, Japoni, e deri në Alaskë, të shtetet e bashkurat Amerikës, e më tutja në Meksikë, e tjerë, e tjerë. Problem. Pa, nuk e ti nësi e ke parë këtë fotot e këture vulkanëve. Po i ke parë, janë të frikëshme. E në shpërtime të jashtë sa konshpa. Hmm. Këtë e basë pak në klubin e mëgjesit, ora është tani 9.14. 19 minuta jenë me klubën e mëgjesit në radio në komëtare Kla BF, mërë mëgjesit nga unë jari, mërë mëgjesit blendi altini, oltamë mërë mëgjesit të dashën beqë. Good morning! Mërë mëgjesit që të gjithve, nëzore nëzutrin ju përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastike. 99 minuta është ora në këto momente, dhe ne preferuam të mos, nuk tonim të rastiksa e 17-vjeçares mm -hmm. vrarësh padrejtisht në në Laprak. Para para dy netësh është është një çështje nuk e kemi nuk e hem përmendur pothuajse yon mungesë respekti, por, respekti, por uh, edhe këto, po, një shenjë respekti për ëh asa rëndë ajo ngjarje është me gjithë këto gjëra që e kanë shoqëruar, po. Do të vendet përshtypje një Komen praj që Domë Gjergjmeta bërje dhe Isida e kishtë e këtu si pjesë të edicionin të mm -hmm. informativë para 20 minutash në Radio në Kleb FM Komenin që, që Domë Gjergjit bënden Daj medjave Që e përdorin këtë Dhe kishtë dhe drejt në fatë Në histori, po Sepse mm -hmm. unë e kam lezuar dhe vazhdoj të shikoj Edhe në medjat po i quaj Me lejën tuaj Dhe mirë kuptimin më presigjozet në vend Dhe mirë kuptimin më presigjozet në vend Që emri i Saj është i her shkruar herë këtu, herë ashtu, herë me b, herë me g. Po e vjenim radhën në fakt uh, këtë gjë. Po. Për an, domethënë nuk e di. Dhe kave artikull ieri. Kam një artikull përpara. Mhm. Mm ku flitet për dramën familjare të saj. Dhe jepet informacioni sikur mm -hmm. prindrit janë të ndarë. Mhm. Mm dhe se babai kanë një në fshat dhe mamaja është larguar mbaz divorcit në Itali etj etj. Gjithaqoftë. Dhe pas sa po brenda mm -hmm. të njëjtit artikull, dhe në dhjetë faqe, është edhe mesazhi i Dom Gjergjmetës. Ëh, uh, ku ai ka shkruar për këtë familje, sepse i nje. Sot Dom Gjergjmeta thotë, tragjedia e vajzës së vrarë na ka prekur të gjithëve. Ishte vetëm 17 vjeç dhe me shumë dëshirë për të tuar si të gjithë bashkëpunëtorët e saj. Informacioni është i drejtë, por mos ia vdisni nënën se e ka gjallë as ta hatin, mos e bëni me faj duke gënyer se është larguar. Janë një familje normale e Shqipërisë dhe e mirë ditës son, që janë larguar nga Krupnesi për një jetë më të mirë në Tiranë. Ashtu si mira familje që nuk shohin një të ardhme aty. Iliri dhe Drita janë prindrit e vajzës, Svrar dhe janë bashk. Dhe në të njëjtin Artikull, Artikul pak mos si për shkruet që janë të divërcuar Aha Kushe pasaj në shkruet vartu? se si mm. domë gjergjme Da thot se ata e mbashk mm. Mos vrisni ty her Respektoni familjen dhe dhimin e tyre Mos usheni thashe themin E kure shtarve e pëshorë vetëm për pak klikime Duk e thënë njërat pa vërteta Ka shkruetur domë gjergjme mm -hmm. Dhe të vje në bashkë në tjetën artikull duke sikur A i që i ka vënë në bashkë a s'kalezuar fare se... Absolut, që arë ka marrë Kobi Pace nga kjo kym... Ose ka vënë që të marrë i klikime Shtan. në të dhëtë dhëtë dhëtë dhëtë True Hays e fare mm. di... Nuk e di Në fund për një klikime Në dhe... është Në është është vërëtta shumë Zonë e zotërin Ju përshëndesim që të gjithëve nga Radio Komtare Në ësht Këpëfë mora është 9:23 minuta është e pr|emtë muzikën e zgjidhni ju 0692070222 mm. mm. mm. to save my friends and give it to someone special once bitten and twice shy I keep my distance, but you still catch my eye Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me Happy Christmas, I wrapped it up and sent it With an old saying, I love you Cause I gave you my heart But the very next day You gave it away So this year To save me from tears I'd give it to someone special Crowded room Friends with tired eyes I'm hiding from you And your soul of nice. us I thought you were Someone to rely on Someone to rely on There must have been a shoulder to cry on Faced on a lover with a fire in his heart A man undercover where you tore him oh. apart Now I've found a real love, you'll never fool me out This mess i gave you my life the very last day you gave it away so please to save me from tears i'll give it some one special just wo wo pa rum pum pum pam pa pa pam, pam pa pa pom <laughs> yeah ah no estamos dando cupe do aide pravita futu branda do futes branda olda ha no olda futu branda no te miro já bai de you <laughs> do luaim que que mbaron do lodi okay, okay. <laughs> oh Ding, bing bing bing bing E kemi padur një loj Ke ishte koha kër E mm. <laughs> klubin e mëqese mm. të dijonim shumë hip-hop Eha Shna kuton ato kohë kër ishim të rinjë Njëpse, e me baj mënë Se kemi punuar ma e tini për zjedje e këshumë bazës Nësëra E me baj mënë të të të të të të në po Pa pa Sa me baj mënë dhe ti tini Tini ashtë si elefant Tonë që elefantët me baj mënë në që ka Oh, i jeri kam Një videon më të mregullu e shumë për ty hmm. E kemë rësu që mama qojnë në Ndojnë hergjera në Instagram Ose në falë në Instagram, në Whatsapp e kam fjallin Pa, pa, pa. Qojnë mami një video në Whatsapp hmm. Se video mama është a shumë Se qojnë mm -hmm. Njështë e gjeja më e burë që kësha parë në njerë Shkarisht të ozot Në kam patat Në aso e prajë jam knaxhjur shumë Po hmm. no. të jajap jëri Që gajti si të bëjmë hmm. Dhe bëjmë kështu uh, Ti të shikosh këtë vidion, edhe ne të t'gjojmë reagimet të tua Ajde jërë Pa e ti t'ur fare se qëtarë për shikojnë të, mm, okay. të tjeret uh -huh. Më këpëton? Dëma njësë që të qëtë ashto dhe ta, ta njësë, pa dëma njësë vetëm okay. ty Apo mirë, përma njësë në grupë që ta, leta shikojnë dhe të, të tjeret mm. Ta një më bërë e kure shtarë Atere, shikojnë qëta dua nga juve mm. uh, Po u aqoj çetë treve në të njëjtën kohë. Okej. Okay, mm -hmm. E keni hapur celularët? Hapini celularët. Hapurit e okay. keni. Edhe duaj të ta shtypim play të tre njëkohësisht, juve pra të tre. Tashmë ju apo doni. Uh, edhe pastaj duar reagimet, reagimet, reagimet tuaja ndaj ndaj kësaj videoje. Edhe ieri, meqë mm -hmm. me dgjuesit uh, janë në rrësi situash, nuk okay. e shohin. Na del uh, na del detyra që ta hedhim edhe në në faqen tonë Facebook. Patjetër. Okej. Okay. Tani t'i Gathe... japim play. E niga de 1 2 3 3 Oh assim muito que tinha É fogo de jeito Oh Oh Oh my oh. name oh. Oh oh. Shihet bukur kjo. Oh, stele ti oh oh. Ju me llav shika. Dashuri pa kushte. Prap me llav shika edhe kjo. Hy. Kalim e çoj. Shihet qalfar shika kjo si mace. Si oh, ah! <laughs> oh, oh, uh, ah. O theke, jeni se për gjafimin. Kjo është matja blendit. Ajo që shumë mace tiro. Oh my god. Është këthe dua unë këtë, maimunin. Është një video son zotring, eh. Oh. Sh sh Fantastika, është si, shumë o si, o si, o si. tukur është një video e kafshve të ndryshme, tani një koala mm. Që përqafohen me njerës Apo përgëderen nga njerës Dhe samë vjen njerë e dhe bëhet më, më cool është super gjë Fantastika Dhe janë të momente Ka një momente me një mjelm që vjen pak më vonë Ku mjelma përqafohen një grua Që nuk ditë që të them dhe më thonë Që parë njerë mjelm të mm -hmm. Arin oh, dhe të përqafon oh, dhe një njeri Të kishin Ta që ju, zonë, zotrin që e një të gjimë Të kini parasu shikosat e në endë duke e parë vidion Dhe mund të ketë reagimet her pasershme Nga ato kërë në dronës oh. kërë O, oh. qëjë bërë oh. oh, bon, më kërë kërë kërë kërë kërë kërë O, vaj, zire kërë kërë kërë kërë E nga deluani Qumë, këtë e mbas pak kërë minë mqistit është ora 9.30 minuta Do një her oh. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jerit në klubin e mgjesit. Mjali i dhuron fuqi organizmit, gjithashtu ai është antioksidant dhe armik i mikrobeve. Nisja e një dite të mbarë dhe të shëndetshme nis nga kuzhina. Mënyra se si dalim nga shtëpia në mëngjes për t'u nisur në punë ndikon në mënyrë të pavedishme në humorin tonë gjatë gjithë ditës. Jo vetëm mjeksi popullore, por edhe studime të ndryshme vlerësojnë se nisja e ditës duke konsumuar një lugë të vogël me mjalt është mënyra ideale për t'i dhënë fuqi dhe energji organizmit gjatë gjithë ditës. Vlerat e maltit për organizmin. Përpara shpikjes së antibiotikëve, mjali përdorej gjerësisht për të trajtuar plagët apo djegjet e lëkurës. Ai është përdorur edhe për të zgjitur kollën apo si maskë lëkure. Që në lashtësi, mjali konsiderohej si një ushqim i rëndësishëm për atletët dhe njerëzit që kryenin aktivitete fizike. Por nga ana tjetër, nënat e dinë se mjali është i rrezikshëm për fëmijët nën në moshën 1 vjeçare, sepse shkakton botulizëm. Mjali përmban sasi të vogla proteine, folati, vitaminë C dhe vitamina të tjera të rëndës rëndësishme vlerat më do si të thonë se të mjahtit vijnë nga mineralet që ai përmban Mjalti si një multivitamin Të dhënat për mjalti më provojnë se në 28 gram mjalti gjendet 14% e dozës rekomanduar të manganit dhe 8% të hekurit Mangani dhe hekuri janë 2 mineralet elbësore për të cila trupi ka nevojt të luftoj së mundjet dhe të funksionoj mirë Mjalti është antioksidant, antibakterial dhe armik i mikrobeve A i është imbushur me vitamina dhe minerale Mjalti mund të përdoret për të forcuar energjin, sistemin immunitar, pak son allergjit, zbut kohën, fytin e luftin nduar dhe lufton infeksionin This is Club FM 100.4 Kështë 9.22 minuta në klubin e mëgjesit, fjallin e ka kolegja, jë i të sakaj. Mua personalisht gjithmon më kanë habitur organizimet e dasmove masive që ndodhi në Indi. Eh, eh, dhe këta eh, herë në fakt janë mërtuar 206.71 gramë, mm, pra në një 170. ceremoni dasmore masiva, mm. por të 261 goca që lidhen kuror, domethën ditën e djeshme, uh, ishin jetime dhe duke qenë se kushtet ekonomike nuk e kishin të përshtatshme, është kujdesur dikush për të financuar dasmat e të gjitha gocave. Mm, dhe bëhet fjal për një, uh, po them, miliarder indian, i cili merret me tregtin e diamanteve, e ka emrin Mahesh Savani, i cili ka nisur të bëjë këtë lloj bamirësie çdo vit, uh, që prej vitit 2010 dhe vazhdon ta bëjë rregullisht, dhe këtë herë ai ka sponsorizuar sorizuar dasmat e 261 vajzave dhe përveç kësaj nuk është se mbaron këtu e gjitha, por ai uh, u mundson që të gjejnë një shtëpi ku ato mund të vazhdojnë jetën e tyre të re, uh, u jep para gjithashtu uh, që të kenë një buxhet sa për nisjen e jetës mm -hmm. dhe uh, organizon edhe dasmat e tyre. Është vërtetësh, është një zotëri. Përndaa uh, shikosh <gjohet> jo, nuk e nevojë të tash. Është vërtet është tash Çegakin. Nuk nuk ka nevojë të tash, sepse bëhet një zotri për gjestin që ai bën, apo i tetë vitesh tani më. Kështu që ai është shumë i purgjeshur, i purgjeshur, gana sociale dhe gjithmonë ndihmon njerëzit që kanë nevojë. Pavarësisht duke qenë se ai ka shumë para, ka thonë paraja nuk është çdo gjë në këtë jetë, dhe meqenëse un kam dhe dikush tjetër nuk ka, mm -hmm. un atëherë dua të andaj të gjithë pjesën time me të tjerët që nuk kanë mundsi. Bravo e qoftë. Dhe rëzdo tri edhe si pamje me qëra fjallë Yes, yes E dija Palinderit i tiri Shkëm të, të muzika tani në klubin e mëgjesit Ka këng që endë e presin të luen Sepse janë përgjësjetje të të muzikore Dhe presim Presim dhe sa doratë të të një Kanë okay. ardhë Klab e fem I tell myself If you don't mean nothing No hold on me, but when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. I'm begging you to stay And when you come close I just tremble ardhur në klubin e Mëngjesit, ju përshëndesim meshtora 9 e 48 minuta anëto mente. Un kam kënaqësinë që më presim këtu në studio tre zonja të reja të cilat uh, kanë ardhur nga kompania Orion Construction, fortna mbështetur në maratonën e 6 të klubit. Ato janë Brunilda Koçi, Anisa Dule dhe Clodiana Çapja. Ëh, uh, që të treja nga Orion Construction. Treqoni pagoza për uh, për të nismën që që bëth edhe edhe, se kush i mlodhi këto, e para çka keni si, un nuk i kam parë, s'kam qenë këtu në studio, e di që çduratave ju keni siell janë, çfarë janë ato që, që keni siell dhe kush mjë i kush i mlodhi. Përshëndetje dhe mirëmëngjeset të gjithëve. Po Flet Brunila. Ëh, uh, neve në kuadër të maratonës tuaj për mbledhjen uh, e dizajnit dhuratave të vogla për fëmijët në nevojë. Neve me gjithë stafin e Orionit kemi menduar që të bëjmë disa dhurata Ato janë të ndara, janë si në pjesën e veshjeve, mm -hmm. lodrave Por gjithashtu kemi menduar edhe të të blejmë disa ushqime për vitin e ri. Okej. Okay. Ushqimet kemi menduar që të blejmë si për fëmijët e vegjël fare, ashtu edhe për ata të cilët janë më të rritur. Ja, kuptoj, ka dhe ushqime për bebes do të thotë, që janë shumë të nevojshme për familjet në nevojë sepse janë të shtrenjta ushqimet për janë të shtrenjta dhe, janë... dhe normalisht janë të nevojshme. Patjetër, patjetër. Sepse jo të gjitha familjet kanë mundësi që i blejmë, të i blejnë, sidomos kur janë ato ushqimet e bebeve, të cilat janë hiç të shtrenjta. Po, atë pikërisht. Po m'tregonin pak, pra janë rroba, janë lodra, janë të tilla siçi Pasojë çdo vit ne kemi dashur që që të që durojmë për fundin e vitit. Po janë kontributi i kemi nga burimet njerëzore këtu. Po ja, nis tash nga burimet njerëzore. Ishin kontributi i kompanis apo i punonjësve të kompanis apo e kombinuara të dyve. Përshëndetje të gjithëve. Uh, është një kontribut kryesisht i stafit Orionit, gjithashtu ja. një kontribut i veçantë edhe nga Orion Construction. Uh, Un vet jam nën një vajze të vogël edhe jam munduar që të sjell gjërat që hyjnë më I bëjnë më të tej për punë fmive mm -hmm. Qoftë lodre që mund t'i entuziasmojnë për uh, festat Qoftë edhe gjëre që ka nevoj Robot ngrota uh, Ushqimet, si që dhe Bruna tha dhe Super Gjëre që me ndojmë që fmijet ti ka nevojt Pak në ditën e festat për të ndjerë të, të knaqur Shkërqyshëm edhe Klojtja mund të regosh uh, Si ishte, uh, si ishte reagimi I punëtoreve Se në, gjithmonë t'i gjëjmë në të historit Kur je bit një mundësi që të mund të bësh diçka ë uh, sa të, të vogël që që njerëzit përgjigjen. Njerëzit janë bujarë, njerëzit ndryshe nga gjith ato bisedat e gjata të stërloshme të gjithë vitit që bëjmë, në fakt njerëzit janë janë genuinë ndë janë janë të vërtetë. Atëherë, falëndeti. ë për gëzimin njëherë uh, për, për nismën. Faleminderit. Shumë bukur, sidomos këto prak festash kështu kur duron dashuri, bufshtet edhe për ato fëmijë. ë uh, e gjitha nisi nga një bisedë WhatsAppi kështu në grup. Shikon çfarë bëhet. Pa. Në radio do ta nisim edhe ne. E filluam gjithë si staf ishim. E më pritëm gjithë. Mm -hmm. Ishte shumë kënaqësi për ne. Çikojë kolegët kur vinin në mëngjes, kam sjellur këtë, un këtë, dikush dorata nga gjërat e fëmijëve, dikush libra, veshje siç thaha Danisa. Ishte Nel. Ë gjitha një dashuri më vete kur mbidheshim në mëngjes dhe tregollnim ato gjërat që kishim për gati për këto fëmijë. Kështu që edhe ishte shumë shumë kënaqësi për për, për, për, gjithne... për edhe një ndryshim po juaj për për mëngjeset tuaja. Domethënë se s'jan për, ja, Solli... për ditë me Kuklar, për ditë. Sot e ndisni një, kështë një <laughs> atmosferë shumë pozitive si dhe tani dhe tani kur po vinim në më mëngjesit që po voshim gati doratat edhe po diskutoni me njëra tjetrën çadhesi e bukur që kemi mundsi të bëjmë dhe ne dikat lumtur. Është shumë kënaqësi që kemi këtu në studio, që të trejave edhe kompaninë që ju uh, profesoroni Orion Construction. Edhe të dëgjonsh për uh, e kam e, e dalloj vizimin asaj asaj që ju. Në gazimin i dhuruarit është diçka që njerëzit kanë nevojë që ta ta dëgjojnë sepse është është me të vërtet diçka shumë e bukur. Sa kënaqë që është më shumë kur dhurot. Po, dhe ju nuk jeni staf i vogël se e di që kompania rritet vit pas viti. Çfarë është re me Orion Construction? Çfarë janë çfarë janë këto ofertat e reja që po ndodhin, ndërtimet e reja se un pak safrë tyre i di. Po po do të shajë ju mund të informonin pak më shumë. Po një vit kemi mbyllur një 2018 shumë të suksesshme dhe po bëhemi gati për një 2019 e cila do të jetë plot, po plot mm -hmm. surpriza me projektet e reja. Uh, aktualisht kemi nisur një projekt shumë ambicioz, shumë të bukur, të veçantë nga ato që nuk paraj shikon shumë në Tiranë okay. për natyrën e saj. Okej. Paha një se jam kurioz pse pse kështu që nuk uh, është. Është një rezidencë me vile dhe me uh, palacina, me apartamente, pa. të cilat janë që të gjitha uh, elitare, praktikisht uh, uh, do të jetë një rezidencë që do të mirëpresi vetëm 39 familje mm -hmm. dhe e veçanta dhe gjëja domethënë më, më kryesore që ka kjo rezidencë është që është vetëm 20% e të gjithë truallit të ndërtim, ndërkohë që 80% e saj wow. është e gjitha vetëm gjelbërim. Pra ata të cilët do të jetojnë në këtë rezidencë ja, do të jenë vërtet të rrethuar nga natyra. Kjo është një standard tjetër, le ta themi tash këtu, pa i ngelur hatrin në një në një rezidencë tjetër. Pse saqoni rezidencat janë si domino, por ai njëra bie ngjithas se janë janë preket pak a shumë shtëpit me njëra tjetrën. Dhe këtu ka qenë ne dim si është trullësh i shtren, etj, etj, etj. Kështu që, që shfryrëzimi ka qenë gjithmonë i lartë. Arezinësa të gati gati janë pa. për pallate kur kur ngjiten me një anë tjetër. Ti më thua mua 20% është ndër tjëtëm, 20 përqindështë... ndërtim, 80% është. Po sa do njëtin 80%? Në 80% në tjë do të kemi hapësira të gjelbërta publike, hapësira të gjelbërta private të cilat do të jenë pjesë të vilave, por kryesisht do të jenë pjesa e hapësirave të gjelbërta publike. Domethënë që okay. praktikisht do të ndahet në hapësira të gjelbërta publike për të rritur, gjithashtu edhe për fëmijë. Kështu që Ah, uh, rezidenca quhet Porta e Gjelbër, kështu okay. që shë, emri flet shumë. A do të dyshësoni se keni gjetur një emër se vendodhja pak a shumë? Vendodhja është pranë pallatit të brigadave, kështu që edhe vetë vendodhja është, të themi, vendodhja elitare. Kështu që ata të cilët do të jetojnë aty detyntë të privilegjuar në ato të të dhënat e përmbajtura. <laughs> Ku mund të gjej njësi pak më shumë informacion për këtë? Atëherë, njerëzit mund të kontaktojnë direkte nëpërmjet mm. rrjeteve tona sociale ose nëpërmjet adresës info@eton.al ose nëpërmjet numrit ton zyrtar që është 069 740 44. Le ka informacion lidhëna, e cila do të japi të gjitha informacionet. Po, ka informacion shumë për këtë? <laughs> në web, e... po, po ka, ok. Tjefër. Kemi portagjël, portagjël për mund të mund të mësojnë më shumë, të cekojnë. Atëherë kemi çdo gjë online dhe çdo gjë është aktive. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Brunildës, Anisës dhe Claudianës që kanë ardhur sot. Jan Brunilda dhe dhe Claudiana janë specialistë marketingu të marketingut pranë Orion Construction. Anisa është menaxhere burimeve njerëzore në kompaninë. Unë ju falenderoj shumë, falenderoj edhe kompaninë nga klubi i mësuesit për për bujarin që keni treguar dhe ju uroj realizisht një vit të risa më të mbarë. Shumë falimderit gjithashtu edhe juve Neve mirë presim njim. që t'i jemi gjithë më më pjesë të këtyre nismave Shumë xa... falimderit dhe falim falim Kjo ka qënë edhe gjithë koha që kemë padru për sot Zonja e Zotrin këtu në klubin e mqesit 9 Të 55 minuta Këtë jemi në pas pak I'm not invited but I'm glad I made it Oh let me Make up, make up for all those times Your love, I don't want to lose I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you Wait, can you turn around, can you turn around, just wait Can we work this out, can we work this out, just wait Can you come here please, cause I want to be with you Talk for a moment Got these feelings that I'm tired of holding on Wasn't trying to get wasted I needed more than three or four to say this So let me apologize I'll make up, make up, make up, make up All those times All those times No love just wait did you call me please cuz upon i wanna be way Njëherën duaj që të marë këtë kopër të falenderuar ata që kan, në kanë dimuar Shumë mm -hmm. prej ush që kanë thuruar për maratonën e 6 të klubit Duhë i rrisur nga Erjona Murataj Anisa Bega Nga Emi Cava Shkolla Don Bosco Rodis Mone Emanuela Gordani, Teuta Durës është organizata Risi Albania gjithashtu jeri është Melisa Sulej gjithashtu Brunilda Duraj Marsella Skunderi Mariola Arapi, Genta Gjisti, Jonida Shano, gjithashtu. Dorina Troka gjithashtu. Rovena Cerga, Melsi Mollajni, Lutiana Konomi. Pastaj kam Sara Teja dhe Ola. Kemi Century 21 Albanian shared këtu në studio me shumë dhurata. Kemi Eden Mustafa, Irma Semini dhe Martin Mustafa. Agna Group na ka ndëruar vit pas viti edhe këtë radh me eh uh, dhuratat shumëta për uh, fëmijët që kanë më shumë nevojë Aranita Dart Communication, Sirela Elmazaj, Antea Elmazaj, Fiona Alcani, Roy Bombay, Alba Game. Fshafa Fë, që kishim edhe sot. Fiona Gjika, Alb Inspect Company Produkte Bio, Orion Construction me vajzat që sapo ishin këtu në studio dhe qendra steps që merret me probleme sociale në lidhje me fëmijët. Shumë faleminderit që të gjithë. Ne takojmë sërish të hënën në klubin e anglisht. Faleminderit ndonjëri që mund ta kemi harruar. Po, ka pa, pasur dhe të të gjithë që nuk kjerë. kanë lënë emra dhe nuk po, kanë pasur. A mund të shkanë ardh anonim, thjesht po, duan të lënë? Shumë faleminderit që të gjithëve nga zemra. Faleminderit. Ciao.